Acov capitolul 1, versetele 16 și 17. Nu vă înșelați prea, iubiți mei frați! Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Tot ce ne vine de la Dumnezeu este bun și desăvârșit, chiar dacă la prima vedere nu ni se pare așa. Tatăl Luminilor, în Lumină nu este schimbare. Lumina face mereu aceeași slujbă, biruiește întunericul și încălzește. Orice dar bun se coboară numai din cer, dintr-o stare de cer. Amestecul cu păcatul, cu firea pământească, nu poate rodi ceva bun. Tot ce dă pământul, toată umblarea după cele de jos, firea pământească din noi, aduce numai rod rău și purtător de moarte. Când ne coborâm din locurile cerești, aducem numai roduri rele. Dumnezeu Tatăl, Creatorul, Răscumpărătorul și Tatăl nostru ne este prezentat în mai multe feluri în Biblie. Tatăl Domnului Isus Hristos, Romani 15,6 Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Tatăl nostru care este în ceruri, Matei 6,9 Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Tatăl Slavei, Efeseni 1,17 Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Tatăl Îndurărilor, 2 Corinteni 1,3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Tatăl Luminilor, Iacov 1,17 Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Tatăl Duhurilor, Evrei 12 cu 9. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Tatăl Credincioșilor. 2 Corinteni 6,18 Eu vă voi fi tată și voi înveți fi fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Un neevreu a întrebat odată pe un rabi, un învățător evreu. Voi aveți sărbătorile voastre, iar noi pe ale noastre. Care este totuși ziua în care ne bucurăm cu toții la oaltă, fără deosebire? Aceasta este ziua ploii, ziua în care coboară belșugul ceresc pentru toți oamenii, a răspuns învățătorul. Ceea ce vine de sus, de la Dumnezeu, poartă viață, păstrează viața și fericește viața. Din cer nu coboară nici moarte, nici întuneric. Zicea marele poet german Goethe orice productivitate de felul cel mai înalt, orice proiect însemnat, orice invenție, orice idee mare, care aduce roade și are urmări binefăcătoare, nu stă în puterea nimănui și este mai presus de orice putere de pe pământ. În astfel de cazuri, omul trebuie privit adeseori ca o unealtă a unei cărmuiri mai înalte a lumii, ca un vas găsit vretnic pentru primirea unei călăuziri dumnezeiești. Edmund Spencer, poet englez, scria, Noi nu avem putere decât pentru rău, orice bine este de la Dumnezeu în faptă sau în voință. Aceasta se potrivește cu ceea ce spune apostolul Pavel, Roman 7 cu 19. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Sfântul Teodor spunea, nimenea să nu-și închipuie că poate răbda ostenelile și poate dobândi virtutea cu puterea sa, căci pricinuitorul celor bune este Dumnezeu. Și fericitul Augustin zice alimpede căci numai de la tine, Dumnezeul meu, vine tot binele. Toate fericirile se revarsă spre mine de la Dumnezeul meu. Am dat aceste citate pentru a arăta că orice minte sănătoasă, care cugetă adânc, ajunge la marele adevăr că nimic bun nu vine de jos, de pe pământul păcatului, ci de sus, de la Dumnezeul sfințeniei și al luminii. Dar cel mai mare bun, cel mai desăvârșit dar, pe care ni l-a dat Dumnezeu, este fiul său, Isus Hristos, marele nostru răscumpărător, prin care avem toate darurile pământești și cerești, prezente și viitoare. Ioan 3,16 Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ca dar al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos s-a pogorât din cer ca să-și dea viața ca jertfă pentru răscumpărarea noastră din robia păcatului și a morții. Cât de recunoscători ar trebui să fim noi față de Dumnezeu, de la care se coboară orice dar bun și cu câtă simțire și dragoste trebuie să-i mulțumim necurmat. Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Așa spune versetul mai departe. Tatăl luminilor este una din puținele spuse despre esența lui Dumnezeu. Și continua, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Lumina lui Dumnezeu este veșnică, fără eclipsă. Un lucru interesant observăm aici: este arătat numai negativul, adică ce nu este Dumnezeu. Nu se poate spune în cuvinte ce este Dumnezeu. O veche rugăciune evreiască spunea astfel despre Dumnezeu: Tu ești. Nici auzul urechilor, nici lumina ochilor nu te pot atinge. Nici cum, de ce și unde. Taina ta e ascunsă, cine o poate afla? Atât de adâncă, cine o poate găsi? În Dumnezeu nu este schimbare, fiindcă este ce vrea și vrea ce este. O veche carte vorbind despre cei născuți din Dumnezeu, spunea că ei seamănă cu El și că nimic nu-i mută de pe poziția lor. Iată în cuvintele acestei cărți starea credinciosului. Cel cu gândirea fermă, care îl cunoaște pe Dumnezeu și care se află în El... Rămâne neclintit când bat vânturile sau izbesc valurile în casa vieții lui. Nici bucuriile și nici întristările nu îl mișcă de pe temelia lui. Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Statornicia este felul de a fi a lui Dumnezeu. Este caracteristica adevărului și a dragostei. Dumnezeu este statornic. El nu poate fi decât Dumnezeu, nu mai poate fi și altceva. Lumina nu poate fi decât lumină, nu poate fi și întuneric. Viața nu poate fi decât viață, nu poate fi și moarte. Dumnezeu nu se schimbă. Cel născut din Dumnezeu este ca și Dumnezeu, statornic. Statornicie în dragoste, în sfințenie, în blândețe. Statornicie în adevărul cuvântului sfânt. Iată semnul că ești născut din Dumnezeu. Cu cât se aseamănă mai mult cu Dumnezeu un credincios, cu atât este mai statornic. Copilul lui Dumnezeu este numai copilul lui Dumnezeu, nu este și copil al păcatului sau al lumii. Omul este numai om, nu poate fi și pisică. Urmașul lui Hristos este numai urmașa lui Hristos, nu și al satanei. Cine umblă pe două căi nu este din Dumnezeu, dar de fapt nu umblă decât pe calea păcatului. Două căi înseamnă una singură, calea cea rea. Binele cu răul amestecat este numai rău. După cum statornicia este felul de a fi al lui Dumnezeu, nestatornicia este felul de a fi al satanei. Adevărul este statornic, minciuna este schimbătoare, niciodată nu rămâne cu aceeași față. Adevăratul om de caracter este omul statornic în bine. Așa după cum Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, așa trebuie să fie și copilul său. Nici o schimbare, nici o umbră de mutare să nu fie în ceea ce privește viața de sfințenie, adevăr și dragoste. Ține cum ai primit. A rămâne credincios până la moarte, pe calea cea unică a adevărului sfânt, iată grija de căpetenie a oricărui urmaș al Domnului Hristos. Numai hotărârea și statornicia în credință până la sfârșit aduce credinciosului luna vieții. Fericitul Augustin spunea, Nehotărârea și nestatornicia este cel mai mare păcat împotriva mântuirii. Kagawa, marele misionar japonez, spunea de viza și scopul vieții să fie de a nu face compromisuri. Oricare ar fi împrejurările în care cădem, să nu facem compromisuri cu cel rău. Chiar dacă prin compromisuri ni se pare că avem reușită pentru o vreme, această viață duce la faliment. Dacă voim să fim ucenici ai lui Isus să nu facem niciun fel de compromis. Statornicia este chivotul care păstrează în ea toate harurile și toate virtuțile date de Dumnezeu. Din taina slăvilor al vostre, din nepătrunse legătării, Iisus slăvezea vieții noastre, te așteptăm cu două zăbini. Ne-i inima tot m-aia prinsă, În tainicul iubirii cea, Cu slama ta cea necuprinsă, Ominii suse vinoia. Versetul 18 El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a fapturilor Lui. Trei probleme principale se desprind din acest verset. 1. Nașterea din nou prin cuvântul adevărului. 2. Cuvântul adevărului. 3. Starea înaltă a Bisericii Domnului Isus Hristos în Împărăția Lui Dumnezeu. Nașterea din nou Începutul vieții creștine, adică a vieții celei noi de răscumpărat al Domnului Isus pentru orice om, este nașterea din nou. Fără nașterea din nou, din Dumnezeu, nu poate fi viață nouă, duhovnicească, nu poate fi adevărată viață creștină, nu poate fi mântuire din blestemul păcatului și al morții, nu se poate pătrunde în tainele adevărului dumnezeiesc, nu se poate ajunge la adevărata pace și bucurie din Dumnezeu, nu poate fi a vieții veșnice fericite. Nașterea din nou este ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou sau învierea din moartea păcatului este același lucru. Omul, înainte de întâlnirea personală cu Domnul Isus Hristos, este un mort în păcat, chiar dacă s-a născut într-o casă de creștini și a primit o educație creștină. Nimeni nu se naște creștin și nu devine creștin prin educație, ci prin nașterea din nou, după cum pomul bun nu poate da naștere unui alt pom bun și nici îngrijirea deosebită nu îl face bun, ci numai altoirea. Un cadavru duhovnicesc, mort în păcat, nu poate da naștere la viață. Învierea din moartea păcatului sau nașterea din nou se petrece în om în clipa când el se recunoaște păcătos, se îndreaptă cu credință și pocăință spre Domnul Isus Hristos, și primește jertfa pe care el a adus-o pe crucea Golgotei pentru răscumpărarea neamului omenesc păcătos. Această jertfă trebuie să o primească personal, prin credință, așa cum odinioară în poporul Israel, oricine era mușcat de șerpi veninoși trebuia să privească personal la șarpele de aramă ridicat de moise și așa era vindecat. Nașterea din nou este o lucrare tainică, pe care o face în întregime Dumnezeu în inima omului, care a auzit cuvântul adevărului său și a primit prin credință pe Fiul Său, Iisus Hristos, dat de El ca preț de răscumpărare a păcătosului din păcat. Dumnezeu naște pe om din nou, nu al cineva. Ioan 1, 12 și 13 Nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu adică cineva poate să aibă o viață deosebită față de cea pe care o are lumea prin nașterea trupiască, bun din fire sau prin educația părintească sau prin voință proprie ca să fie moral sau pentru că l-a învățat cineva să fie altfel decât ceilalți oameni și totuși să nu fie născut din Dumnezeu. Numai o anumită schimbare față de felul lumii nu înseamnă nașterea din nou, ci întoarcerea la Dumnezeu prin credință și pocăință, primind personal pe Domnul Isus ca mântuitor. Aceasta este nașterea din Dumnezeu. El, de bună bunăvoia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului. Cum s-a spus mai sus, nimeni nu se naște creștin. Învățătorul creștin, Tertulian, spunea, creștinii nu se nasc din părinți, ci se fac. Tot Tertulian zicea, noi suntem niște pești mici care urmăm pe peștele nostru Isus Hristos pentru că ne naștem în apă, apa adevărului și a vieții și nu putem fi mântuiți decât rămânând în apă. Repetăm, în momentul în care ne recunoaștem păcatele și ne apropiem cu credință de Domnul Isus Hristos, primim nașterea din nou, devenim copii ai Lui Dumnezeu prin împărtășirea firii dumnezeiești în inima noastră, primim viață din viața Lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, prin Duhul Sfânt, își stabilește locuința în inimile noastre. Suntem astfel uniți cu Dumnezeu pentru veșnicie, adică vom trăi tot atât cât va trăi și Dumnezeu și vom avea felul Lui de a fi în toate privințele. Întreaga noastră mentalitate se schimbă. Dumnezeu devine centrul întregii noastre gândiri. Euul nostru vechi este detronat de la locul Lui. Noua noastră fire iubește pe Dumnezeu, pe toți copiii Lui, din orice neam, și orice limbă și toate lucrările Lui. Cuvântul adevărului Ne-a născut prin cuvântul adevărului. Acest cuvânt al adevărului este Sfânta Scriptură, Roman 10 cu 17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Lui Hristos. Iată aici marea însemnătate a Sfintei Scripturi în legătură cu mântuirea omului. Fără acest cuvânt dumnezeiesc al adevărului, nimeni nu poate să ajungă la credința adevărată care aduce sufletul la Hristos Mântuitorul. Nașterea din nou se face prin cuvântul adevărului pe care omul îl primește în inima lui. O învățătură mincinoasă nu dă naștere din nou. Adevărul este numai unul în toate privințele, nu sunt două adevăruri. Nu toți religioși sunt născuți din nou. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este pentru mântuirea omului, pentru viața lui duhovnicească, ceea ce este soarele pentru viața pământească. Dăm în continuare câteva gânduri ale unor oameni vestiți din lume despre Biblie. Kant, mare filozof german. Evanghelia este izvor nesecat al tuturor adevărurilor, cum nu se mai găsește nicăieri. Charles Dickens, scritor englez. Biblia este cea mai bună carte pe care a avut-o și o va avea lumea. Boyle, întemeietorul chimiei. Față de Biblie, toate cărțile omenești, chiar cele mai bune, sunt ca planetele care primesc toată lumina de la soare. Walter Scott, scritor englez. Nu este decât o singură carte și aceasta este Biblia. Betex, Biblia este pomul vieții printre ale cărui ramuri uriașe și veșnic verzi, Adie când dulce, când cu putere, vântul ceresc, un pom curoade care aduce sfințenie, putere, sănătate, viață veșnică, celor atinși de o păcatului. Biblia este cartea adevărului datător de viață și fericire. Fericit este omul care se îndreaptă cu sinceritate spre ea. El va afla ceea ce îi lipsește. Dacă este întors la Dumnezeu, va primi mângâiere și lumină. Dacă este neîntors la Dumnezeu, va primi naștere din nou și viață veșnică fericită. Dovedesc că sunt nascut din cuvântul adevărului prin faptul că sunt adevăr în toate privințele, în gândire, în vorbire, în trăire și lucrare. Adevărul nu aparține unei națiuni, unei religii sau unei clase sociale. El este deasupra tuturor, este Dumnezeu și eu trebuie să fiu ca Dumnezeu. Dovedesc iarăși că sunt născut din cuvântul adevărului prin faptul că îmi place adevărul de oriunde l-aș auzi, îmi place să mă supun cuvântului scris al lui Dumnezeu și nu caut la fața omului. Starea înaltă a Bisericii Domnului Hristos în împărăția lui Dumnezeu Toți cei născuți din nou, prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos în această perioadă a Harului, de la Rusalii și până la venirea Domnului, fac parte din biserica cea vie a Domnului Isus Hristos, sunt trupul lui, sunt mireasa lui, sunt cel din rod dintre toate făpturile lui Dumnezeu, cărora le este încredințat un har deosebit în vederea lucrării lui Dumnezeu în tot universul. Ei sunt și primii mântuiți, născuți din nou, adică pârga, dar sunt și de categoria întâi, pe care Dumnezeu i-a ales ca dar pentru Fiul Său, Isus Hristos. Dintre cetele de mântuiți, cea mai deosebită ceată este biserica, adică mireasa Domnului Isus. Psalmul 45,9 Printre preiubitele tale sunt fete de împărați, sa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Aceasta este starea înaltă la care sunt chemați toți păcătoșii din timpul harului și aici se ajunge numai prin nașterea din nou, din Dumnezeu. Da, rostul celor născuți din cuvântul adevărului este să fie pârgă a făpturilor lui Dumnezeu, adică cel din tâi fruct care s-a copt în pom. Și celelalte fructe sunt bune când ajung la coacere, dar pârga este bucuria cea din tâi. Dumnezeu vrea să-i fim pârgă ca să se bucure de noi. Dragul meu, vrei să faci și tu parte din mireasa lui Hristos? Iată, astăzi cuvântul adevărului lui Dumnezeu te cheamă ca să-l primești și să fii născut din nou. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Iacov, capitolul 1, versetele 17 și 18. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a fapturilor lui. Spre slava Domnului cântăm cântarea din taina slăvilor albastre. Uh <music> De ziua vecheții noastre Te așteptă cu dovadă de vii. Ne iubim atât tot mea prinisa. Vintainii tu iubili vis-a-vis. Cuslava ta, ce ne o Vi Isus să vi noiia Făcăl du În pre fite creies și tot mai bine, Și în rugăciune ciun nem mai și ferbinte I să și Nei ni ma tot maiia prin să Din tai joc, Cu jo ta ce ne-i să O vin Iсу să vi noar Atun ne când fără luptei vrednicii Vom fi topic pe e. În tine atunci când ai să vii Ne-i inima tot m-ai aprinsă În cul iubirii joc U slava ta, ča nevi ku prinesa Ovi nisu se vino ja.